Ein deutsches Märchen. Das Unglaublichste, was es je gab. Vor langer, langer Zeit, als die Magie die beste Freundin der Menschen war, lebte ein Elf namens Churo. Die Sache mit Churro war, dass er immer nur den Menschen half, die im Innersten tapfer waren und den Mut hatten, bemerkenswerte Dinge zu tun. Churo wanderte von Stadt zu Stadt auf der Suche nach großartigen Menschen und erzählte tolle Geschichten. In einer solchen Stadt lebte ein stattlicher junger Mann namens Antonio. Antonio war ein Uhrmacher und ein sehr enger Freund von Churo. Er war großzügig, intelligent und ein hart arbeitender Mann. Eines Tages kam der Bote des Königs mit einer Nachricht. Achtung an alle! Die Prinzessin hat beschlossen zu heiraten. Wer das Unglaublichste tun kann, wird die Tochter des Königs und die Hälfte seines Königsreiches bekommen. Jeder, der sein Talent zeigen möchte, ist daher morgen in den Palast eingeladen. Oh! So. Das ist die, die unglaublichste so Sache. Oh, wow. Das kann alles sein, das kann, das oder? Alles kann oder? sein, oder? Prima! Was wirst du tun, um das Herz der Prinzessin zu gewinnen? Ich? Was kann ich tun? Also glaubst du nicht, dass du das Unglaublichste machen kannst? Bist du verrückt geworden? Das einzige Unglaubliche, was ich tun kann, ist, dich zu ihnen zu bringen. Du bist im Moment die einzige ungewöhnliche Sache in meinem Leben. Hm, ich würde dich nicht ermutigen, das mit Sicherheit zu tun, aber... Du machst Uhren, richtig? Warum machst du nicht eine unglaubliche Uhr? Uhren herzustellen ist nicht unglaublich. Aber die unglaublichste Uhr zu bauen wäre doch unglaublich. Findest du nicht? Ich glaube nicht, dass ich das kann, Juro. Du würdest es nie erfahren, wenn du es nicht versuchst. Das brachte Antonio zum Nachdenken. Was hatte er zu verlieren? Er könnte es zumindest versuchen. Antonio beendete seine ganze Arbeit und ging ins Bett. Es war dunkel. Antonio starrte immer wieder auf seinen Werkzeugkasten. War er wirklich in der Lage, etwas Unglaubliches zu bauen? Nun, wie sollte er es jemals wissen, wenn er es nicht versucht? Oh. Er nahm eine Zeitung heraus und zeichnete eine grobe Skizze der Uhr, die er sich vorstellte. Und dann begann er... Vielleicht... Nur vielleicht hat Juro recht. Sein Verstand war plötzlich voller erstaunlicher Dinge, die er mit der Uhr erreichen konnte. Stundenlang arbeitete Antonio. Er war so aufgeregt, dass er die ganze Nacht weder essen noch schlafen konnte. Am nächsten Tag, wie gewünscht, drängten sich alle Einwohner der Stadt im Palast, um ihre Talente zu zeigen. Es gab Schwertkämpfer, die... Nun, mehr mit sich selbst kämpfen, als mit anderen... Ist es nicht unglaublich, wie ich mich selbst verletzen kann? Äh, äh, natürlich. Der nächste. Oh, ich kann monatelang allein schlafen. Oh, ist er schon am Schlafen, Pater? Müssen wir ewig warten, um ihn aufzuwecken? Bringt ihn bitte weg. Ja, richtig. Rollt ihn. Dann wäre es einfacher. Es gab Jongleure, die sich langweilten, mit Äpfen und Birnen zu jonglieren und deswegen Tische und Stühle nahmen. Irgendwann waren sie so verzweifelt, sich zu beweisen, dass sie begannen, die Höflinge zu jonglieren. Mhm. Ich kann nicht sagen, ob das die unglaublichste Sache ist oder nicht. Aber ich werde mich übergeben, wenn das nicht aufhört. Aber Eure Hoheit. Wir wollten als nächstes mit euch jonglieren. Oh, das Entsetzen! Nächstes! Dann kam Antonio. Er verbeugte sich vor der Prinzessin und dem König. Ich bin Uhrmacher, Euer Hoheit, und ich möchte euch meine Arbeit zeigen. Die im Palast anwesenden Teilnehmer waren bereits davon überzeugt, dass Antonio verlieren würde. Er war doch nur ein Uhrmacher. Antonio nahm das Tuch von der Konstruktion ab und enthüllte das seltsame Aussehen der Königsuhr. Das ist die hässlichste Uhr, die ich je gesehen habe. Verzeiht mir, Eure Hoheit, aber Talent und Intelligenz können Dinge nicht erreichen, die Schönheit nie erreichen kann. Du meinst, diese Uhr ist intelligent? Hm... Lass uns sehen, was sie kann. Alles, was Antonio tat, war, die Mitte der Uhr zu berühren und die Zeiger begann, sich zu drehen. Als alle in Ehrfurcht versanken, schlug die Uhr einmal. Und ein Mann aus Holz kam heraus. Regel Nummer eins, um ein glückliches Leben zu führen, ist der Glaube. Glaubt, wer ihr seid, und euer Leben wird vollkommen sein. Nun, das... ist wohl die einzige Regel, wenn ihr mich fragt. Das Publikum war schockiert. Der Hölzene-Man oh. kehrte zurück. Die Uhr schlug ein zweites Mal und es kamen zwei Balletttänzer heraus. Oh, wie sie tanzten und sich bewegten. Es war wirklich magisch. Die Uhr schlug drei und heraus kamen die Sonne und der Mond. Ähm, natürlich nicht die echten. Der dritte war der hellste Stern am Nachthimmel, Sirius. Und zwischen uns, der nicht so seriös ist. <lacht> <lacht> vier! Vier! Lass die Uhr vier schlagen! Und das taten sie auch. Nun war dies ein echtes Rätsel für den Palast. Der Wagen warf eine Tulpe, eine Heuschrecke und ein leeres Nest und ein Korb mit frischen Früchten weg. Wartet, die, die Tulpe ist die Heuschrecke und der Geist der Heuschrecke sitzt im leeren Nest und isst die frischen Früchte? Ich habe das Rätsel gelöst. Eine Blume frisst ein unschuldiges Insekt und ihr Geist frisst Früchte? Behengstörend! Ich weiß, was das ist. Das sind die vier Jahreszeiten. Die Tulpe wächst im Frühjahr. Wir alle wissen, dass Heuschrecken im Sommer herauskommen. Das leere Nest ist der Winter, da die Vögel bereits weggeflogen sind und der Korb mit frischen Früchten ist der Herbst. Denn das bedeutet unser Erntefest. <lacht> Bravo! Als das Rätsel gelöst wurde, kehrten die Objekte zur Uhr zurück. Die Uhr lief weiter und schlug fünf. Ein weiteres Rätsel wurde sichtbar. Ein Schauspiel, ein Gong, eine Schüssel mit frischen Kräutern, ein Teller mit dampfendem Essen und ein kleiner Welpe. Hm, das müssen die fünf Sinne sein. Brillen zum Sehen, den Gong zum Hören. Oh, der Geruch von frischen Kräutern. Das heiße, leckere Essen zum Schmecken und... Berühren? Oh, kann ich den süßen kleinen Welpen anfassen? Aber sobald das Rätsel gelöst war, kehrten die Objekte schnell zurück, denn selbst die Uhr wollte nicht den Verstand verlieren. Jetzt war Halbzeit. Die Uhr schlug sechs und es kam ein Würfel heraus, der repariert werden musste. Oh, der ist kaputt. Kein Würfel kann immer nur eine Sechs würfeln. Ähm, er ist nicht kaputt, Sir. Das ist die Zeit in der Uhr. Oh, ich weiß das. Als es zur Zeit sieben war, erschienen sieben kleine Kinder. Sie drehten sich im Kreis herum und schienen in eine Endlosschleife eines kurzen Verses stecken geblieben zu sein. Oh, ich bin so traurig. Und ich komme nach dir. Und wir haben viel Arbeit zu erledigen. Wir haben Mitte der Woche erreicht. Halt die 13 neben mir und ich werde dir einen Schrei geben. Letzter Tag, letzter Tag. Oh, ich will nur schlafen. Nun, dank euch, Sechsen. Ich war die ganze Woche müde. Oh, ich bin so traurig. Oh, nein. Komme ich nicht nach dir? Das sind die sieben Tage der Woche. Die Tage kehrten friedlich zurück. Das Erstaunlichste geschah, als die Uhr acht schlug. Die acht Planeten kamen heraus. Sie drehten sich um die Sonne herum, um zu zeigen, wie schön unser Sonnensystem ist. Der Palast war fasziniert. Als die Planeten zurückkehrten, war es Zeit, für die neun Elfen herauszukommen und einen Tanz zu repräsentieren. Der Palast beobachtete freudig den Tanz. Die Uhr schlug wieder und die zehn Stadträte kamen heraus. Sie waren so intelligent, dass die Höflinge des Königs um ihre Arbeit fürchteten. Bevor der König etwas sagen konnte. Puh, Gott sei Dank! Puh, Gott sei Dank! Plötzlich kamen zwei Kinder heraus. Lass uns ein Spiel spielen. Ja, zwei und zwei und sieben. Sie schlägt elf Uhr. Ja, Die Uhr schlägt elf. elf. Die Uhr ist elf, elf. Oh. Alle warteten geduldig, denn jetzt war es Zeit für die zwölf. Die Uhr zitterte und schüttelte sich. Eine ältere Frau kam heraus. Alle waren verwirrt. Aber dann fing sie an zu singen. Sie sang zwölf wunderschöne Lieder mit ihrer schönen Stimme. Ihre himmlische Stimme ließ die Blumen blühen und die Vögel vor dem Palast begannen zu tanzen. Es war die schönste Stimme, die je jemand gehört hatte. Oh, das ist wirklich das Unglaublichste, was ich je gesehen habe. Es wird mir ein Vergnügen sein, meine Tochter mit einem so talentierten Mann wie Antonio, dem Uhrmacher, zu verheiraten. Alle im Palast waren sich einig, dass die Uhr das Unglaublichste ist. Auch die Prinzessin hatte sich in den Uhrmacher verliebt. Gerade als der König im Begriff war, den Hochzeitstermin anzukündigen. Nein! Ah. Oh, obwohl die Uhr zerstört war, sah sie so schön aus. Es war erstaunlich zu beobachten. Die Menge stand einfach da und konnte die Augen nicht abwenden. Da! Ich habe das unglaublichste Ding zerstört! Ist das nicht unglaublich? Hm? Äh, das ist es wirklich! Also, nach deiner Regel darf ich die Prinzessin heiraten und die Hälfte deines Königreichs bekommen. Ist das nicht richtig? Das ist richtig. Ah, oh, aber Vater! Es tut mir leid, mein Kind. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Das gesamte Königreich meint, dass die Zerstörung des schönen Kunstwerks das Unglaublichste war. Du nicht auch? Ähm, ja. Aber nicht auf diese Weise. Hä? Meine liebe Prinzessin, das Versprechen war für die unglaublichste Sache. Nicht ein bestimmter Typ einer unglaublichen Sache. <lacht> ich bin bereit, dich zu heiraten. Der Palast war schockiert oh. und traurig. Antonio war sehr traurig. Er trug seine kaputte Uhr zurück zu seinem dunklen Haus. Er saß auf dem Bett, traurig, unfähig sich zu bewegen. Oh, Das ist schrecklich. Da, das, das ist meine Wahrheit. Wie dumm von mir, davon zu träumen, die Prinzessin zu heiraten. Schon gut, Choro. Nichts hat sich geändert. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich sollte einfach schlafen gehen. Aber Choro wollte seinen Freund nicht so leicht aufgeben. Am nächsten Tag sollte die Prinzessin mit dem Mann verheiratet werden. Der kam, um als der unglaubliche Zerstörer bezeichnet zu werden. Es wurden Vorbereitungen getroffen, aber niemand war glücklich. Weder die Prinzessin noch der König. Der unglaubliche Zerstörer betrat den Palast mit Stolz und stand neben der Prinzessin. Als alle dort standen und betrübt zusahen, öffnete sich die Tür zum Palast mit einem langen Knall. Oh, geil. Sie, sie kommen. Wer kommt denn da? Die, die Geister der kaputten Uhr. Es war die Wahrheit. Der hölzerne Mann, die Tage der Woche, die Planeten flogen umher. Du, du dachtest, du könntest Talente töten, Kunst töten, ha, ha, ha, ha. Lass mich runter, lass mich runter Das geht nicht, Bursche! Freitag, bring diesen Mann dazu, sich weiter zu drehen wie wir es tun Hier ist schwindelig Oh, wessen Schuld es ist Wie konntest du denken, dass Kunst keinen Geist hat? Lass ihn tanzen Ah, ah, oh, mein Rücken In Ordnung, stopp, hört auf Ich war dumm zu denken, dass ich Kunst töten kann Ich entschuldige mich Bitte, vergebt mir. Äh Ich stimme zu. Ich war eifersüchtig auf den Uhrmacher. Sein Können und die intelligente Uhr, die er gebaut hat, ist wirklich das unglaublichste. Ich ergebe mich. Ja, holt Antonio zurück. Ja, ja. Antonio, Antonio zurück. Oh, ja, muss meinen Antonio rufen. Äh ah. <lacht> Komm, mein Junge, du verdienst wirklich die Hälfte meines Königreichs. Und mein Herz. Der Palast freute sich über das Zusammenkommen der Prinzessin mit Antonio. Der Uhrmacher bewies, dass egal wie stark und böse der Zerstörer auch sein mag, wahres Talent nie zerstört werden kann. Und was den unglaublichen Zerstörer betrifft, So leistet er einen unglaublichen Job bei der Reparatur kaputter Objekte. Und wie man so schön sagt, Ende gut. Alles gut. Was ist passiert? Hab ich das halbe Königreich und die Prinzessin und ihr Herz gewonnen? Äh, nein, hast du nicht. Es ist das Ende der Geschichte. Oh nein. Warte, wartet. Ich kann euch die unglaublichste Sache zeigen. Ich kann. <lacht> <lacht> <lacht>